בעזרת השם, חיי מוהרן המשך, עוד תק"א. וכבר אמר שחפץ מאוד שיהיה לנו פרנסה, אף על פי שביטחון גם כן טוב מאוד, אף על פי כן טוב מאוד כשזוכין שיש לו מעמד פרנסה, כי במקום עבודת הביטחון, במקום זה יעשה עבודה אחרת. כלומר, כי אם לא יהיה לו מעמד פרנסה ויהיה לו בלבול הדעת מהפרנסה, יצטרך בכל פעם לחזק עצמו במידת הביטחון, במקום זה יעסוק בעבודה אחרת והתחזקות אחרת בשאר ענייני עבודת השם. ואבין. ואף על פי כן אמר שהעיקר הוא ביטחון, ואמר בזה הלשון, רק ביטחון. תק"ב אמר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 מעניין מראה שחורה בעשיית מצוות כמו במטילת ידיים שהיה לי בהם חששות שהיו מבלבלים אותי מאוד והשיב לי כבר דיברתי עמך שאין אתה צריך להסתכל על זה ודיברתי מאוד הרבה מעניינים כאלו ואמרתי לו גם זה בעצמו מבלבל אותי השיב לי אל תתחיל לחשוב כלל וזה עצה נפלאה לכל דבר כי כמה פעמים מבלבלים המחשבות מאוד מאוד וכל מה שרוצים לדחותם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 ואי אפשר לצייר זאת בכתב, אך המשכיל יכול להבין עצות מזה בתפילתו כשהן יכולים להתפלל. ענה ואמר, ואם אין אתה יכול להתפלל כלל, אם תזכה תאמר איזה דיבור הגון באמת בתחינות ובקשות אחרות, ואם גם זה לא תזכה, מה לעשות? אף על פי כן קבה אל השם. תק"ט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 והם בחצוצרות בסימן ה, אנוכי השם אלוקיך בסימן ד, ומי האיש החפץ חיים בסימן ל"ג, ואשרי העם יודעי תרועה סימן ל"ה, ומרכבות פרו בסימן ל"ח, כולם בליקוטי הראשון. ועוד מאמרים רבים אשר נאמרו באותן הזמנים, כולם נאמרו על התפילין. וכנכתב מזה קצת למקום אחר, ומזה יוכל לשאר מעט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 היה קובע לפניו שאחר אכילתו הוא מניח לישון וכששוכב על מיטתו קודם השינה הוא רוצה לדבר אז את הדיבורים של התבודדות לבקש מהשם יתברך שיקרבו לעבודתו כמבואר אצלנו במקום אחר על פסוק אשכה בכל לילה מיטתי שעיקר התבודדות של דוד המלך עליו השלום היה על מיטתו וכולי ואינו יכול לפתוח את פיו כלל השיב לו הרבנו ז"ל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 תקי"ג <שמע> שמעתי בשמו שאמר על ידי אמונה הצדיקים האמיתיים זוכה לממון הרבה וזהו שכרו הרבה מאוד מאוד זה הממון כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה ובכל מאודיך ובכל ממונך על פי פעולו פעולו עם הצדיקים כמו שכתוב אתן לפועלי צדק וזה על פי פעולו היינו על ידי אמונה בצדיקים כי אמונה תולה בפה של אדם, כמו שכתוב, הודיע אמונתך בפי. ועל ידי זה זכרו הרבה מאוד שזוכה לממון הרבה. תקי"ד שמעתי בשמו שסיפר מכמה צדיקים אמיתיים גדולים. ואמר שזה יש לו כוח קצת להנהיג העולם. רק חיסרון שהוא אינו בר הבאן. וכן סיפר עוד מאת הצדיקים שאין יכולים להנהיג העולם.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 אף על פי כן הם אנשים כשרים וכולי, וגם אינו מפורסם כל כך. אבל כשנפטר הרב הקדוש הרב שלום ז"ל, והוא העיר קצת בעולם, כמה גדול החושך שבא אחר הסתלקותו. היינו כידוע, ולא על חינם היה כואב לי בטני שלושה ימים כשנסתלק רבי שלום ז"ל, כי ידעתי שיהיה כך. וכמו שחוק של אחשוורוש שאחד מהם מרדכי.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 ואנשים המוליכים אותו חולקים עם המעות באבן. אמר, זה אני יודע מכבר שעכשיו אי אפשר להמשיך השפע, היינו השירות גדול, כי אם על ידי שמקרבין עצמן לאיזה שררה כמו שרואין בחוש. תקטו, הזהיר שלא לאכול בהלעטה, היינו במהירות, כדרך גרגרן, כי זוהו בחינת אלעיתני נא וכולי.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 בוודאי יהיה נקי מן החטא עד יום חתונתו. תקפ"ח שמעתי בשמו שאמר, יש אצלי אנשים שלפעמים הם מתלהבים לה' יתברך וסמוכים לה' יתברך באמת, והם עד במדרגה טובה שאפילו צדיקים גמורים אינם מוחזים בזה, אבל לפעמים נופלים מזה. מי ייתן ואהיה לבבם זה, בעת שהם אוחזים בעבודת ה' מי ייתן והיו אוחזים במדרגה זו לאורך ימים ושנים. עוד שמעתי בשמו בעניין זה, שאמר שעיקר הוא הלב של ההתחלה, כי אז בהתחלת עבודת השם מתלהב הלב מאוד מאוד להשם מטבח, וטוב מאוד להשתדל ולהתאמץ שיעריך זמן הרבה בהתלהבות והשתוקקות להשם מטבח של ההתחלה. ואמר שהצדיק הגדול רבי זוסי אזר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 היינו שבוודאי יש רשות לכל בשר, לכל נברא שבעולם, לברך שם קדשו, כי בוודאי אינם גורי ממני. וזהו, תהילת השם מדבר פי, על כן בוודאי יברך כל בשר שם קדשו לעולם ועד כנ"ל. תקכ"ג פעם אחת עמדתי לפניו, כשתקנו מלבוש שלו. היינו שתפרו תחת מלבושו אורות תרנב לימי החורף.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 שמעתי מפיו הקדוש שאמר בעל שם טוב ז"ל כשהיה המלבוש שלו לא תפור כראוי כדרך החייטים שלפעמים מקלקלים המלבוש בתפירתם היה מצווה לעשות לעצמו פדיון בעת שלבש מעיל עליון חשוב אחד בציבו היה מה שקוראין אפור ענה ואמר בליל שבת קודש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 תקכ"ח פעם אחת דיברו לפניו מדאגת פרנסה גער בהם ואמר מה לדאוג על פרנסה? הלו לחם עם מלפפונים ומאכל טוב חפתת אמר ביום התענית טוב לומר פרשת כל הקורבנות תק"ל פעם אחת דיבר עמי מעניין הרחקת תאווה הכללית שהיא תאוות ניוף והיה מתלוצץ מאוד מתאווה זו כדרכו. ענה ואמר תמיד קשה אצלי מה שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, שיהיה דומה בעיניו כאילו כפהו שד. מי כופה אותך? כלומר שאם ירצה האדם לכבוש את תאוותו לגמרי, אין מי שיכפה אותו ואבין. תקל"א מכבר דיבר לעניין שימוש הצדיקים, שצריכים אנשיו של הצדיק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 כדי שיראה רשע ויכעס, כמו שכתוב למען אויבי פדני, וכמו שכתוב למען שוררי הישר לפני דרכך. תקל"ג אמר כשהמוח נתייגע מהלימוד, אל צריכין לסוח ולדבר שיחות חולין לבני אדם כדי לפקח דעתו. והשיחה הזאת היא כמו שינה, שימנה איך עליה בשיחה כזו אין לה בכלל דברים בטלים חס ושלום כלל, אדרבה, היא מצווה גדולה. ועל זה אמרו אבותינו זיכרונם לברכה, ביטולה של תורה, זהו קיומה. כמו שכתוב, עת לעשות להשם הפרו תורתך. כי אם לא יתבטל קצת לפקח דעתו בשיחה, אזי חס ושלום יתבטל מכל וכול. בעניין זה נזכר בדברי רבנו ז"ל, בספר הראשון, בתורה רבי יוחנן משתאי, וחזינן, אי קברא וכולי, בסימן ט"ז, אין שם. ובספר ליקוטי מוהרן דניאנה, בתורה מתחילת בעניין הנהגת הפשיטות של הצדיק האמת, בסימן ע"ח, אין, אין שם שלפעמים צריכים להיות איש פשוט ממש, אין שם היטב. תקל"ד <תפקוף> <תפק>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 ורצו כולם אליו והקיץ ונכנס לבית ופתח ספר ואמר שמצא שם מבואר אותו העניין כי אותו הבית היינו פונדק דרכים היה בנוי מחדש מעצים יונקים שלא נזקנו עדיין ואמר שפתח את אותו הספר כמדומה שהיה מדרש והיה כתוב שם במקום שפתח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 בבוקר סיפר לי שחלם לו שהוליכו אותו דרך הגיהנום ואמרה לו אמו, אף אני בחלומי, שחלם לי שהוליכו אותי דרך כל רגן עדן וסיפר להם המחזיק הכפר, שהמיטה שהיא הייתה ישנה עליה, אותה מיטה מחזיק בשביל אורחים חשובים וכבר היו ישנים עליה כמה וכמה צדיקים גדולים והמיטה השנייה היו ישנים עליה פריצים וגם כאן אותה מיתה הייתה ישנה עליה וכולי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 ושאל אם יש כאן אחד מאנשי חיל. ענה שלכם, שבתחילה בא ודופק על האדם, וכשפונים עורף ממנו, ומשיבים אין כאן אחד מחלותיו, ומסלקין אותו, ואז הולך לו, ואף על פי כן אחר כך חוזר ובא ודופק על האדם, אף על פי והשיבו, לו ולחלותיו מקום כאן, אף על פי כן אינו עוד פעם אחר פעם.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 כשרוצין למעלה שיראה אדם איזה מראה בחזיון, אזי מלבישין אותו בעיניים כאלו שיוכל לראות בהם מה שירא, כגון נשמת מת או מלאך וכיוצא בזה. והאין במקום אחר מה שמבואר על פסוק עיני ה' אל צדיקים, כשהצדיקים יש להם עיני ה' על כן הם יכולים לראות בעיני ה' שיש להם. תקמ"א שמעתי משמו שאמר, ממנו שאמר שברכה שנוהגים לברך את עצמם אצל גדולים וחשובים היא דבר יקר מאוד, וטוב להשתדל לברך את עצמו אצל כולם. תקמ"ב אמר, טוב מאוד לראות פני כל הצדיקים שבדור, כי צדיקה יה אנפש חינתה. תקמ"ג כמה פעמים היה מדבר הרבה עמנו והזהיר אותנו מאוד לקרב נפשות להשם יתברך, להשתדל לדבר הרבה עם בני אדם כדי לעוררם ולהשיבם לקרבם להשם יתברך. רצונו היה אפילו לדבר עם בני אדם שיחות תכולין בעסקי העולם, אולי יצמח ויתגלגל מזה דיבורים שעוררו אותם להשם יתברך. ואפילו אם לא יפעל כי אם תנועה קטנה בעלמא, שיכנוס בהם איזה ערעור תשובה או התעוררות לפי שעה, גם כן טוב מאוד. מכל שכן שיכול להיות שברבות הימים כשידבר עימם ויחזור וידבר אולי יזכה לעוררם באמת לה' ידברך ולקרבם לעבודתו ידברך אשר אין דבר גדול מזה כמובן בכל הספרים בפרט בזוהר הקדוש כמו שכתוב שם זכאה מן דאחיד בידא דחייביה וקודשבריך ומשתבח בה בכל עלמין והוא זה העריך לדבר עימנו כמה וכמה פעמים מזה וזירז אותנו לזה מאוד בכמה מיני לשונות. כמה פעמים היה מבזר אותנו בביזיונות על שאנו מתעצלים בזה. פעם אחת קרע אותנו עצים יבשים על שאין אנו מולדים נפשות שהתקרבו להשם יתברך על ידינו. ופעם אחת בליל מוצאי שבת עמדנו לפניו עם כמה אנשים מהחשובים שלו. והוכיח אותנו מאוד כמה שעות על עניין זה. וסיפר אז הרבה מעניין זה.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 שיש להם איזה חשיבות, כי בני אדם כאלו הוא קשה לקרבם מאוד, וכשזוכה לקרבם אשרה לו, כי הוא דבר גדול מאוד מאוד כשמקרב נפשות גדולות להשם מטבח. ואז אלו הקטנים והשפלים במעלה נופלים ונטפלים ממילא אליו, ומתקרבים להשם מטבח, כי מתבטלים לגבי הגדול מהם שנתקרב לדרך האמת להשם מטבח. ושאלתי אותו ז"ל, מי הוא הגדול?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 וגם בו תלויים כמה נפשות ביותר. על כן העיקר להשתדל לקרב עם בני הנעורים החשובים שבעיר, כגון בני העשירים ואותם שמוחזקים בלימוד, ואז הקטנים מתקרבים עם אלה גם דרכו היה שלא היה משתדל לקרב זקנים, רק בני הנעורים, כמובא באלף בית, שהנערים בקל להשאיר אותם להשם יתברך מן הזקנים. וכן סיפר לי זקן אחד על עצמו.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 וכן מבואר בתורה תהיתי כשה עובד החילוק שבין עול ימים לזקן עיין שם וכן שמענו וראינו כמה פעמים שקשה לקרב הזקנים <חש> <חש> תקמ"ד אמר מי שמקורב לצדיק אמיתי ימים ושנים הרבה והוא עומד ומשמש לפניו ושומע דבריו אף על פי ששומע ממנו כמה דיבורים ושיחות וסיפורים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 זהו שכיוון הצדיק ורמז לי בדבריו אז באותו זמן פלוני. וכן בכל פעם ופעם, הבין אחר כך למפרע כוונת הצדיק, ומזין שרמז לו בדבריו לפני כמה שנים, והבין הדבר. ואחר כך נעשה זה האיש איש כשר ויראה השם, והיה חשוב מאוד בעירו, ונעשה ראש ומנהיג לכל הקשרים החפצים ליראה את השם יתברך, אשר היו בעיר הצדיק הנ"ל, וכולם נכנעו תחתיו. תקמ"א פעם אחת הייתי קובל לפניו על ענייניי והייתי אומר לפניו בדרך קובלנה יגעתי בקוראי ניחר גרוני כלו עיניי מייחל לאלוקי והרים ידיו מעט ואמר בלשון רכה אם כן מה לעשות כלומר כי בוודאי אסור לערע אחריו יתברך ובוודאי צדיק השם אחר כך ענה ואמר לי אלוהים דוד המלך עליו השלום אמר יגעתי בקוראי ניחר גרוני היה כפשוטו שכבר קרה כל כך עד שהיה עייף ויגע ממש בקורו וניחר גרונו ממש בפשיטות אבל אתה תהילה לקל עדיין אתה בכוחך וכולי תקמ"ו <טף קוף מבר> דיבר לעניין מלחמות המלכים שנלחמים אחד בחברו על איזה ניצחון ושופכים דם הרבה בחינם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 ואף על פי בכל עת שהוא בדרך, הוא ממשמש בכיסו בכל שעה אם יש אצלו הממון. ובכל עת שנזדמן שאחד מאנשי שלומנו נאבד אצלו איזה סך ממון בדרך, והיו באים בקובלנה אל לפניו, היה מבזה ומוכיח אותו מאוד על זה, על שלא נזדרז בשמירתו יפה. תקמ"ח פעם אחת אמר לי, כשהייתי עומד לפניו לבד, אליהו מילא ליבו וקרא להקדוש ברוך הוא עילת כל העילות וסיבת כל הסיבות. ואמר בלשון אשכנז וכולי, ואיני יודע פירושו של דבר זה היטב. תקמ"ט סיפרו לי שפעם אחת דיבר הרבה מהפסוק אמת קנה ואל תמכור. ובקשה שהפסוק מזהיר לי בלי למכור, אם כן ממי קנה?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 שיש אחד ששוכב על מיטתו, ובודה מליבו דבר שקר על חברו, שחברו דיבר עליו ועשה לו שלא כהוגן להכעיסו וכיוצא בזה. הוא מתחיל להתרגז על זה, ובוער כעסו על חברו, ונתמלא רוגז עליו חינם על לא דבר, כי הוא בעצמו חשב ובדה זאת על חברו, ובאמת חברו נקי מזה לגמרי. תקנ"א פעם אחת דיבר מעניין תפילת הצדיקים האמיתיים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 סיפר לי רבנו ז"ל מעשה מהבעל שם טוב ז"ל, שפעם אחת עמד הבעל שם טוב ז"ל להתפלל, ולא היה יכול להתפלל, כי נפל בלבול במחשבתו. באשר שהיה מעשן את הלולקה, את צלנר של חלב, נמצא שנכשל באיסור חלב, ומחמת זה לא היה יכול להתפלל. וכל מה שרצה להתפלל ולדחוק את המחשבה הזאת ולהעבירה מדעתו, לא היה יכול בשום אופן. כי בלבל אותו בכל פעם באשר שנכשל באיסור כזה באיסור חלב עד שלא היה אפשר לו להתחיל להתפלל עמד הבעל שם טוב וקפץ ונשבע שיעשן לעולם הלולקה אצל נר של חלב כי אין בזה שום איסור כלל רק שרצו לבלבל אותו במראה שחורות על כן קפץ ונשבע שדי כי ישן הלולקה בנר של חלב וכן נאוה כאשר מספרים העולם שהבעל שם טוב היה מעשן הלולקה אצל נר של חלב. תקנ"ג פעם אחת שסיפרתי לפניו, מעניין החסיד מאמסטרדם, שהיה מפורסם בברד שנסע לארץ ישראל, הוא היטיב בקהילת קמיניץ בחזירתו מארץ ישראל, וסיפרתי לו ששמעתי ממנו שאמר שכבר הרג את העץ הרע השיב לי בלשון גערה, ואמר, וכמעט צריכין לדבר שהרג את העץ הערה מאחר שהטענה כל כך. כי החסיד הנעל היא טענה הרבה מאוד. כי שמעתי מחותני ז"ל שהטענה מאה ושישה פעמים משבת לשבת רצופים. אמר מעתיק, הכלל היוצא מדברים אלו וכיוצא בהם, שרצה רבנו ז"ל להכניס באנשי שלומנו אמונת חכמים שלמה, ולבלי להרח הרם כלל.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 הוא כבר מבואר במקום אחר ההפלגות שהפליג בשבח מעלת קדושת הרב הנעל. ושמעתי שאמר עליו שאלמלא מה שהוא יושב בברדיצ'וב, היה זוכה על ידי עבודתו הגדולה למדרגת הרב המגיד ז"ל ממזריץ'. ויש אומרים שאמר שהיה זוכה למדרגת הבעל שם טוב ז"ל. שמעתי מאחד מחשובי אנשי שלומנו, שסיפר עימו רבנו ז"ל מקדושת הרב הנעל בסמוך אחר פטירתו ז"ל, ואמר עליו שהוא חד בדרא.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 ואין צריך לומר איך שהפליג בקדושת מדרגת הבעל שם טוב ז"ל, בלי שאוב הערך כלל. וכשאמר מעניין המנהיג שצריך איש שיהיה קדוש ופרוש גדול, מבחינת קדושת ופרישות משה רבנו עליו השלום, אמר אז, וסמוך לימינו היה הבעל שם טוב ז"ל. ושמעתי מהרב רבי נפתלי ז"ל, שפעם אחת סיפר מרש"י ובעלי תוספות זיכרונם לברכה, שרובם מנוחתם במדינת צרפת. ואמר, ואנחנו זכינו שבמדינותנו מקום מנוחתו וקבועתו של הבעל שם טוב. ואמר אז שהבעל שם טוב היה רבי על אלפים ורבבות עולמות. ופעם אחת אמר, לפנינו, אמר לפניו, עלינו, היינו, על זרע הקודש של הבעל שם טוב ז"ל, הכתוב אומר, הוא פרי הארץ לגאון ולתפארת וכו'. כמובן במקום אחר פעם אחת הפליג במעלת קדושת הרב רבי פנחס ז"ל מקוריץ ואמר שהיה איזה זמן שהיה הרבי פנחס חד בדרא ופעם אחת אמר אשרי העיניים שראו את רבי פנחס ז"ל ופעם אחת שבת אחד מתלמידיו של צדיק אחד בברסלב ואבינו ז"ל לא היה אז בביתו וכשחזר לביתו סיפרו לפניו ז"ל מניין זה ושאל אם נהגו בו כבוד כראוי לו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 כולם קדושים ונפלאים מאוד כידוע המפורסם, אף על פי מדרגת הרב הקדוש הנ"ל בעצמו, היה למעלה הרבה ממה שנראה ומובן מתוך ספריו הקדושים. וכן כשראה את הספר הקדוש נועם אלימלך התפלא מאוד, ואמר הרב הקדוש רבי אלימלך ז"ל, נשגבה למעלה למעלה ממה שנראה ומובן מתוך ספרו הנ"ל. וגם בקדושת אחיו, הרב הקדוש בזוסייה ז"ל הפליג מאוד מאוד וכולי כידוע אצלנו. וכן הפליג מאוד מאוד בקדושת הרב הקדוש רבי מיכאל ז"ל, ובקדושת הרב הקדוש רבי אברהם קליסקר, ובקדושת הרב הקדוש רבי מנחם מנדל מויטפסק, ובקדושת הרב רבי נחום ז"ל, ובקדושת הרב רבי שלום ז"ל, וכן בקדושת שאר תלמידי המאגיד זיכרונם לברכה, ובקדושת תלמידי תלמידיו זיכרונם לברכה.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 כגון הרב הקדוש רבי אהרון מתיטייב והרב הקדוש מסדיל קו והרב הקדוש רבי ברוך ז"ל ממי ז'יבוש ואין כאן מקום לביה בפרטיות מה ששמענו ממנו זה על בניין כל צדיק וצדיק מכל הצדיקים הנועד ברוב נשכח מאיתנו ואולי יבואר עוד במקום אחר אם ירצה השם תקנ"ד חוכמות אינם כלום והעיקר רק הלב ועשייה של האיברים, שליבו ישתוקק ויחשוף תמיד לעבודתו יתברך, ויהיה מתגעגע תמיד מתי יעבור לעבודתו יתברך כראוי, והוא דבר גדול מאוד, ויתפלא על זה תמיד, בפרט בלשון אשכנז שרגילים לדבר בו, כמבואה במקום אחר. ויתמיד הרבה ימים ושנים בהגעגועים והכיסופים והתפילות שיקרבו השם יתברך לעבודתו, ויעשה עשיות ועובדות כל מה שיוכל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 או אם חזר 119 דפים בכל יום, ואמר שזה מעט, ורמז בדבריו מעט, גימטריה 119. תקנ"ז. מהבעל שם טוב ז"ל מספרים שהשיג וראה כל הרפואות כמו שהם נקראים בכל השבעים לשון, בפרשת עשרים מרבה מיני עופות מאים, כי לי שגם רבנו ז"ל סיפר זאת בשם הבעל שם טוב ז"ל.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 ומשבר כל גופו מחמת שצריך לשב על העגלה טעונה, ושאר הדרכות והגיעות כיצא בהן כידוע לעולם, ואחר כך צריך לעמוד כל היום על רגליו, ובפרט בימות הקור העצום וכולי. וכל אלו הדרכות והגיעות הכבדות והקשות הוא מטריח עצמו על ספק, כי ספק אם ירוויח איזה רווח קטן, או אולי יאבד גם ההוצאות כמצוי ברוב הפעמים.